Hello, Szervusz, támogató Vagyok. tartalmat látnak, hallanak Bata András Magyar Zeneháza ügyvezető, igazgató. Vagy öt ajánlatom, de választhatsz egy hatodikat. Bérletek, szikretkoncert, nem késtél el róla, január végéig látogatható a poptörténeti kiállítás, aztán jön a DIVA, aktuális programok január 15-ig, mert azután beszélünk ismét, ajándékutalvány. És amit Bata András szeretne. Karácsonyi kívánságműsor. Még egyszer támogatott tartalom. Tüntessük fel, egy szíves. Ez, ez mindig az. Nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem. Ugye a, a, például a Szikret koncert az annyira titkos, hogy, hogy magam sem tudom, hogy mi lesz majd rajta. De az is, az is ilyen ünnepi időben nagyon klassz. Egyébként lesz most... Egy... Ez kitalálta ki, ugye tisztázzuk, hogy ezek alapvetően 2024-es programok. Hát igen, mi most már uh, ugye a jövő gondolkodunk mindenképpen, uh, és mivel, mivel ilyen jellegű koncertet, hát én például a klasszikus zenében a fesztivál zenekartól hallottam először, de van más típusú zenében is ilyen, és akkor hát ennek általában elég nagy sikere van, tehát az emberek ezt, ezt szeretik. Ugye mi szeretnénk olyan, olyanokat kitalálni, olyan koncerteket, amit már ugye a vonzanak. A koncertekkel kapcsolatban meg kell küzdenünk a, a, a közönségért erősen, ha csak nem valami olyan egyértelmű popzenei nagyság, aki hát beleve, ugye hozza a, a maga közönségét, szemben a kiállításokkal, amelyek gyönyörű szépen futnak, hát például a magyar pop kiállítás is hát ugye most már meg lehet hosszabbítva, mert, mert állandóan özönlenek. Az állandó kiállítás csak azért nem merem már dicsérni, mert abban ugye én nyakig benne voltam az elmúlt 7-8 évben és ott nem. De nyugodtan dicsérheted. A... Hogy ne legyen ott, legalább. Le... A szabályból kiderül, hogy például a meglepetés koncert ha csak nem kódoltam rosszul, nem a te ötleted volt. Akkor, amikor ötletekkel áll elő a stáb, akkor valójában neked mindegyikhez a hozzájárulás szükséges? Tehát mindegyikkel, mindegyikkel kapcsolatban meg kell, hogy győzzenek? Nem, nem, nem, Általában ez úgy van, hogy van egy visszatérő program, meetingünk, ahová befolynak a, a, az ötletek, és akkor miután ugye, különböző műfölöklő stílusokról van szó, és azért nem mindenki ért mindenhez, pláne én, mert hát azért én alapjában mégiscsak a klasszikushoz értek. A klasszikusoknál ott, ott valóban én, hát ez erős szó is, hogy engedélyezem, de, de ott megvitatjuk az ötleteket, és abba belefolyok. A könyvzenén ez ez nem egészen így van, ott a Horn Marci uh, szokott inkább uh, ugye, bírálni, és a uh, Halmos András, aki a program szerkesztőnk egy családobos kiváló uh, jazzzenész ő maga is, ő neki van egy olyan hát bálózata, amin keresztül nagyon érdekes popkoncerteket hoz, meg jazzkoncerteket hoz. Ja is hát ott van a népzene, ami, ami megint csak nagyon, nagyon érdekes, ugye azokat is behozza a salamon Soma, ugye ő maga is népzenész, tehát mindenféle furuja és fúvos hangszereken játszik, meg ledoktorált a népzenei fakultáson, De zenetudós is egyben, szóval egy rendkívüli egységes fiatal emberről van szó, ő ő hoz, de általában az eset, hogy a részében én úgy tátott hallgatom, hogy, hogy, hogy miket hoz. Egy-egy értekezleten hányan vagytok jelen ez attól függ, azért 15-20 vagyunk, amikor ilyen programmegbeszélés van, mert ugye abban benne van az értékesítés, az infópult, a közönségkapcsolatok, a kommunikáció természetesen, tehát itt, itt az, az a jó, és hát ezt szeretnénk erősíteni, hogy, hogy itt egy ilyen horizontális világ van, tehát, hogy egymásra hatnak a különböző területek. Tehát onnantól kezdve, hogy milyen művészi tartalmat hordoz valami, hogyan lehet kommunikálni, milyen generációknak szól, és hát hogyan lehet eladni természetesen. Tehát mi ezt, mi ezt azért úgy kezeljük ezt az intézményt, mint egy, egy magán intézmény, nyilván, hogy non-profit vagyunk, de, de mi szeretnénk ezt, ezt mint hogy lenne úgy, úgy kezelni, és szerintem ez a szemlélet az... Ebben a világban az ember sohasan lehet elég óvatos, de lehet, hogy ez más világokra is vonatkozik. Elvileg és gyakorlatilag neked Pat Andrásnak, mint ügyvezető igazgatónak, száz dologból száz dologról kell tudnod? Én nekem nem, én úgy érzem, nagyon sok mindenről próbálok tudni, meg be is vannak az intézmény igazgató, társamnak, ugye a Holmártonnak, őnek is sokkal több dologról kell tudni, de fiatalabb is, és több ereje is van, több energiája ehhez a, ehhez a dologhoz, mert ugye ő áttekinti a műszaki dolgokat is, meg a, a mindent, az üzleti részét a, az egésznek. Tehát ugye a, ő a, mondjuk a klasszikus menedzser szóval abban az értelemben, én meg egy ilyen inkább ilyen művészeti, pedagógiai igazgató. Jó, rendben van, attól még ugye te vagy az ügyvezető igazgató. Igen. Ugye az apám ez, ez... főorvos volt, és minden este megszakadt a vacsora, többé-kevésbé annak megfelelően, mikor végeztek a vizittel, az ügyeletes orvos jelentést tett apámnak. Ettől anyám nem volt különösebben boldog, de apám legalább annyira élt a családjának, mint a munkájának. Utóva kiderült, hogy még másokat is bevette be, de nem szeretném most ezeknek a részleteiben elveszni, de a dolog lényege az, hogy egy-egy ilyen megbeszélés, ami az osztályt illette, amely változó ágyszámmal, de nem kevés ágyszámmal rendelkezett, gyakran elérte a hárnyed órát, akár az egy órát, pedig apám mondjuk másfél vagy két órával előtte hagyta el a kettes belt. Másnap vagy aznap referálnak-e neked arról, ami történt, szükséges-e, milyen protokoll alakult ki az elmúlt időben ezzel kapcsolatban a Magyar Zeneházában? minden igaz, amit mondasz tulajdonképpen ez egy, ez egy állandó munka, hogyha az ember nincs is itt fizikailag mindig, de, de itt van a laptop. É éjjel 12-kor, és ez most nem egy túlzás, mi még itt vidáman levelezgetünk a kollégákkal a felmerült kérdésekről, és, és állandóan mindenki, mindenkinek próbál jelenteni, most ez egy egy csúnya szó ilyen szempontból, de hogy referálni, vagy, vagy beszámolni. Jól, áldásul ugye van egy, van egy Kett csoportunk, és ott, ott ugye mindenről rögtön van híradás, tehát méghozzá képpel hanggal a legtöbb esetben, tehát, hogyha bármilyen program van itt a házban, és hát minden az ember persze nem tudott lenni, és senki nincs itt, aki állandóan ott van mindenem, hanem akkor rögtön, rögtön jönnek az impulzusok, és ennyien voltak, ilyen jó, hallgassátok meg. Úgyhogy, úgyhogy ez szerintem ez nagyon jól működik, és, és nagyon fontos a, a visszajelzés. Is. Tehát a közönség visszajelzése, a találkozások az aulában, az infópult szerintem az, az, az egy kulcs, kérdés kell, hogy legyen minden ilyen intézményben, mert ugye ők találkoznak állandóan az emberekkel, és ők hallgatják meg direktben rögtön az embereknek a véleményét. Tehát mi, mi igyekszünk, nem, nem vagyunk még tökéletesek, mert hát nem is leszünk soha, mert tökéletesség az ugye itt az emberi világban nincsen, azt nagyon jól tudjuk, de, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy jó irányba megyünk, és hogy hogy, főleg az a jó, hogy mindenki ezt akarja, szóval mindenki egyet akar, ez, ez nekem egy olyan csodálatos érzés itt a magyar zeneházában, hogy, hogy nincsenek kis királyok, meg, meg, meg csoportosulások, meg érdekszférák, meg ami egy nagy intézményben, rég régi intézményben, akár a Zeneakadémián Akadémián is, egy a korábbi intézményben nagyon is meg volt, hanem hogy itt, itt, itt van egy ilyen flow, a flow és a vibe, ami ugye most két. A, térjük át a bérletekre. A hangadó szenior bérlet azon kevés bérletek egyike, amelyre már nem lehet. Tehát ami elfogyott. Vajon ennek a hangadó szenior bérletnek mi a titka? Ez egy fantasztikus dolog. Vannak nekünk zenepedagógusaink, négy-öt, aki állandó muszunk, és külsősök is vannak. És van egy, egy, egy hölgy, egy tanárnő, aki zeneiskolában, gimnáziumban tanít, mint a mai napig, tápaid órának hívják, és ő elhatározta, hogy fog egy ilyen lubbot csinálni, idősebb, tehát nyomás korosztálynak. És elkezdte egészen kicsiben, és tulajdonképpen, tulajdonképpen órákat tart ilyen zenetörténeti, vagy énekórát tartni a megénekelteti. Az időseket, úgy kezdődött, hogy, hogy teáztak is. És először gyűltek 40-en, aztán 50-en, aztán kiderült, hogy, hogy, hogy ők ide szoktak, és jönni akarnak, és most már, most már nagyobb teremben az előadó terményben, ottam több 80-an férnek be, vagy 90-en, és, és, és jönnek szó, szóval, hogy, hogy közösségeket lehet, egy, egy, egy lánylelkű tanár, közösségeket tud, tud alakítani, és ez amiben mi, hogyha ezt megpróbálná a saját iskolába, akkor biztos, hogy nem jönne be hanem itt a zeneházában valahogy ennek, ennek van egy atmoszférája, ahova, ahova tényleg szívesen bejönnek és eltöltenek itt két órát. Egy másik bérlet, a Stravinsky bérlet, ezt igen. kette jegyzitek, te és Keller András. Igen, igen, igen, ugye nekünk már régebben is volt ilyen sorozatunk, a Szereti Ön, ez volt a címe, és hogy Rámsz, hogy hogy ez volt a, a, a, a híres uh, filmnek a, a, a címe. Szeretjön Mozartot, szeretjön Menduzont, és akkor így uh, kis sorozatokat csináltunk, és ezt most fölelevenítjük a koncsájtobudatest művészeivel, és a Stravinsky, aki egy elképesztő Kameleon volt, ugye, tíz években változtatta a stílusát, és, és ugye, rengeteg helyen élt, egy abszolút nemzetközi pályát futott be, miközben, miközben ugye, a gyökerei ja, nagyon erősen ugye, az orosz földben uh, és, és hát ezt ennek az érdekes zeneszerzőnek a különböző arcai, Straminsky tükörben ez a címe, azt mutatjuk be különböző korszakaiból, és inkább jellegű művekkel, mert hát nagyon nagy zenekari produkciót mi itt nem tudunk a mi kisebb színpadunkon megszólaltatni, de szerintem az, az nagyon érdekes, ez ez már várható egyébként. Egy és a szabad így, így magamhoz ragadni a, a a reklámozást. A, hát ugye a nagy szenzáció az a diva kiállítás lesz májusban. Májustól kezdődően is egy londoni kiállítás. Victoria Albert Museum óriási sikerrel látogatják ezt a kiállítást. Mi ezt hát megvettük vagy kibéreltük négy hónapra, és szerintem ez, ez lesz a Ugye -e korlátozott időtartama? Tehát ez rövidebb a, lesz. Egy hónap, igen, mert né négy helyre engedik csak a világon, és az egyik, mi vagyunk azért, ez egy, ez egy nagyon nagy dolog, és itt volt a kurátor, megnézte a, a, a helyszínt, és, és azt mondta, hogy, hogy százszor jobbak a lehetőségeink, mint a Victoria D'Adex Museumnak. Ez igaz is, mert mi előtte voltunk, és megnéztük a, a, a csodálatos, fantasztikus kiállítást, de tényleg a mi kiállító terünk, és a technikai adottságaink, azok, azok páratlanak, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó lesz, és ehhez lesz nekem egy kis előadás sorozatom a DIVA címmel, amikor a primadonnáktól elindulok, és egészen napjainkig vizsgálom, hogy különböző művekben, hogy nyelent meg a primadonna. De erről így szól a programfüzet, a a 2024-es évadát meghatározza a divák és ikona kiállítás Bata András januárban induló szubjektív felkiáltójá sorozata. Három van idézi meg elsősorban az opera és a popzene diváit művek, zeneszerzők, látványtervezők stílusok hatósugarában. Mi lesz ez? Ez, ez, ez tulajdonképpen egy ismertető előadás lesz, ahol én részben ugye vetítek, részben zenéket mutatok be, kezdve a dívának a születésétől, mert hogy a, a, a dívakiállítás, a londoni divakiállítás is onnan indul valahol a 19. század elét, a nagy primadonnák, akikből aztán díva lesz, hát ugye ott van a Bellini-nek a. A normája, csodálatos primadonna, már írott darab, és abban van ez a híres kaszta diva árja, ami az istenséghez, egy erényes istenséghez szól egy pap nő énekli, akinek titokban van két gyereke, a római konzultor, de hát ez csak az alap vége felé derül ki, a turpiság. Na a lényeg az, hogy ugye hogy, hogy ott ott ezekben a belini operákban válik az opera, opera primadonna hát egy ilyen valóban istennővé. És akkor ez, ezek, a, ezek az istennők, ezek milyen hatással vannak a a, a darabokra, aztán megjelenti ugye a Fan Fatal, a Vézet Asszonya, az, azok a művek, egy kármen, egy Szálomel, a Századforduló, és hát én elmegyek, most megpróbálok ilyen botcsináltabb popzene rajongó lenni, vagy popzene ismerő lenni, és ugye elmegyek szinte na Lady Gagaig is, és megpróbálok. De most éppen felkészülsz? Igen, igen, hát én mindenre felkészülök, szóval én kép... Értem, de valamiben képben vagy, valamiben kevésbé vagy képben. Így van, hát én képben vagyok a klasszikusban, az operában, meg pláne, és, és, és nem vagyok annyira képbe a popzenébe, tehát én majd most a karácsonyi szünetben nagyon sok Rianát, meg, meg Makebát, meg Lady gaga -t. De még karácsony előtt is lesz történés, a kiállításhoz kapcsolódóan, ami tehát majd májusban fog megnyílni, több alkalommal tűnnek majd fel időszakos pop-app installációk a zeneház a különböző tereiben. Elsőként a december 20-án nyíló ingyenesen látogatható Diva Tranzit című installáció kapcsolódik a jövő évi kiállításhoz. Ez mi? Igen, ez egy, ez egy modern szellemű, de iparművészeti dolog, ahol, ahol textilművészek tulajdonképpen nem konkrét ruhákat, bármint nem konkrét szerephez vagy szereplőhöz társul ruhákat, hanem ilyen, ilyen divákra dí Dívákra kitalált ruhákat lógatnak majd be itt a, a, az aulában, és ezzel adnak egy hát egyen előzetes hangulatot, atmoszférát. Ugye pop-up kiállításnak nevezzük ezeket a rövid időszaki kiállításokat, amit főként a, az aulában rendezünk meg. Most már egyre többet ugye ezt, a, ezt az idén kezdtük el, és hát kiderült, hogy, hogy egy remek Médium tulajdonképpen, mert hogy ugye rengetegen jönnek be a házba, és, és rengetegen látják ezeket a, egyébként sokszor bevágóan modern avantgárd műalkotásokat, tehát ezen a vonalon is tudjuk, tudjuk sugározni az érdekes út. Mikor fognak megérkezni a kamionok? Mennyi ideig tart az instabilás? Hát jó hónapig, igen, tehát áprilisban már, már jönnek, ugye itt csodálatos ruhák. Ami azt jelenti, hogy ha Londonban bezár, akkor egyből berakják a konténerekbe és hozzák ide, hiszen áprilisban zár be a tárlat. Igen, igen, igen, ez, ez így van, és hát akkor ugye nagy biztosítással szépen kamionokba áthozzák, addigra mi ugye megépítjük a, a, a kiállításunkat, mert hogy hogy a mi majdnem ezer négyzetméteres területünket úgy kell felosztani, hogy egy bizonyos koncepció szerint ez már meg van tervezve egyébként, ugye ilyen nappal ezen dolgoznak külsősök, belsősök, mi is részt veszünk, honnál, szivalátómmal együtt minden héten leülünk és foglalkozunk ezzel, és akkor kialakul maga a, a Hát ez a vásárváros, tehát maga a, a kiállító tér. A kiállító tér nagyság az azonos a most bezár, illetőleg a januárban bezáró kiállítás körülbelül igen, csak ő nekik az a nagy hátrányuk, hogy ott két, két emeletre kellett szét mert ez egy régi épület, és közben, közben van egy lépcső, hát nem lépcsőház, de hát egy nagy elegáns lépcső, hát ez ilyen viktoriánus épület a, a viktorián Albert Müzeum, úgyhogy, úgyhogy az úgy megtöri náluk. A, a, az élményt, hogy a nálunk síkban megy minden, és, és hát akkor ott, mint ahogy az időszaki, meg az állandó kiállításunkban, tulajdonképpen egy ilyen labirintusban vezetjük a, a látogatót, és, és hát, na, azt hiszem, hogy ez, ez, ez szenzációs lett, nem csak azért, mert itt na nagy pop énekeseknek a ruháit lehet látni az önmagában, tehát nem tudom, egy divat bemutatóról van szó, hanem mert, mert van egy nagyon érdekes narratívája ennek az egész kiállításnak, tehát a, a primadonnától, a, a, a diváig, ebben van, benne vannak a Hollywoodiak, benne van a, a némafilm világa, tehát ö, nagy énekes, akár az egyik piafra gondolok, a Márméne Dietrichre, benne van a politika, benne van a, a, a társadalmi kisugárzás, a, a, az ügyek, tehát részben a női egyenjogúság, egy, egy férfi társadalapján, de férfiag által meghatározott a filmes és, és színházi társadalomba, benne van a, a, a, a feketék, tehát a a uh, rasszizmus elleni uh, tüzdelem fellépés itt az Ella Fitzgeralától, kezdve a de ez is egy nagyon érdekes sorozat, és benne van a hatása a férfiakra, mert hogy hogy mi dívák és ikonoknak nevezzük a kiállítást, Londonban csak dívákról van szó, és azokról a, a nagy férfi énekesekről, akik, akikre ez a dívaság ilyen-olyan-olyan aspektusból erősen, erősen hatott. Tehát akik szintén dívák, de még igaz, hogy dívók, és, és ezt a fajta nőies istenséget testesítik meg. Hát itt most gondolok a Freddie Mercury-ra például, vagy Elton Jones-ra, és, és hát ilyen jellegű nagyságokra. À, hogyan jelenik meg a zene? lesznek, tehát mind végig kíséri a, a zene, a, a kiállítást, lesznek olyan megoldások, mint hogy egy ilyen zuhany lenne föl, fölöttünk, vagy zuhany zuhanykapin, és úgy halljuk a, a zenét. Való... ugye vannak olyan egészen fantasztikus ö, technikai ö, eszközök, amelyek ugye az állandó kiállításban azt teszik lehetővé, hogy annak megfelelő, hogy ahol áll az ember, van rajta egy fejhallgató, annak a zenéjét hallja, ugye itt a legkülönböző Különbözőbb előadók vannak, a legkülönböző stílusok, a legkülönbözőbb korszakok, ha ez egyszerre szól, hát az egy kavalkád, az nem Jó. nagyon befogadható egy számára, vagy befogadható, de nem tudom, hogy van értelme. Hogyan lesz ez szétszálazva, vagy nem szétszálazva, egyáltalán? Ez, ez már az építésnél, tehát a, a, a kiállítás, Terének a megtervezésénél is figyelembe vettük, például a Mária Kálasz, aki egyébként pont az idén száz éve született, tehát ugye jubileum vagy centenárium van, és hát az egész világ most róla emlékezés, meg mondja, ő ezt az isteni dívát, ugye ezt ő vitte, az opera színpadon ő vitte át a 20. századba. Egyébként pont ezek a Bellini, a Vincenzo Bellinnek a csodálatos primadonna darabjaival, és ő, ő neki ugye lesz egy külön kis, kis tere, ami, ami be van körül, van határolva, és ott jobban el tudunk mérni abba a zenébe. De lesznek helyek, ahol, ahol csak, csak atmoszférikusan jelenik meg a zene. Londonban úgy van, hogy fejjel tartós fejhallgató, fejhallgatót használnak, ugye sokan nem szeretik, hogyha rátapad a fülükre az, ami egy másik embernek a fülére is már, már rátapad. Még lehetséges, hogy, hogy ezt is bevetjük. Tehát valószínűleg több, több megoldás is játszik itt egyszerre attól függően, hogy a térben hol helyezkedik el az a zene és, és hogy mit akarunk a zenével elmondani. Mennyire akarjuk, hogy, hogy elmélyedtem figyeljék, vagy pedig csak hát az... azt. mondja a Silabus, hogy Early Bird jegye 2023. december 11 Től válthatók, tehát már válthatók. Először ajándékutalvány formájában, majd 2024 januárjától teljes áron már időpontokra is foglalható. és drágább lesz? Nem lesz drágább? Hogyan viszonyul a mostani időszakos kiállítás árához? É, ja, az mostani időszakoshoz annál, annál drágább lesz Hát most ne, nem akarom elkiabálni, és, és tényleg ezt ilyen, ilyen idézőenben mondom, hogy 5900 forintos jegyekre gondolunk. Uh, ugye most plusz-minus eltérés az lehetséges, mert azért még nem, nem árasztuk ezt teljesen be, de most még ajándékutalványokat lehet venni, úgy, hogy akkor már jelentkezik rá az illető. Egyébként nagyon szép, uh, kinézetesen nagyon szép uh, a zeneházas ajándékutalványokat uh, tudtunk most már az idén csinálni, ugye már tavaly is akartunk, csak hát itt nem lehet mindent egyszerre, mert tényleg az alapoktól kellett itt mindent fölépíteni, és hát ahhoz képest meg már egy egész nagy épület van. Két kérdés maradt. Az egyik az, hogy ahány ház annyi szokes. Vajon a hazai kiállítás, amely tehát 2024 májusában nyit, korhatáros lesz-e, vagy lesznek-e olyan részei, amelyek korhatárosak lesznek? Nem szeretnénk korhatárosra tenni. Valószínűleg, hogyha ha egy az egyben azt vennénk át, amit Londonban egyébként korhatá nélkül lehet megtekinteni, akkor Magyarországon határosnak kéne tennünk, viszont hihetetlenül flexibilisek és kedvesek az angolok, elsősorban a két így hívják a hölgyet, aki ennek a kiáltásnak a kurátora, és nagyon sok mindenben engedett nekünk, tehát a hazai közönség, a Magyarország uralkodó szemlélet alapján Vizsgáltuk át a kiállítást, és úgy gondoljuk, hogy, hogy ide nem kell korhatáros táblát kitenni. Azon a héten, amikor beszélünk, szerdán lesz talán zárva a zeneháza, de a két ünnep között 2024 elején, mint hogy egyébként ez előfordult már karbantartás, vagy más jelleggel bezár-e néhány napra a magyar zeneháza? A, talán január legelején igen, mert ugye a két ünnep között nyitva vagyunk, és nagyon jó koncertek lesznek. Hát itt a, a Unani Massívot emle, emlegetem, ugye ő, ők, ők számomra nem mondtak korábban sok mindent, mert hogy mindig elmondom, hogy egy másik bolygóról érkeztem. 28-án van. Igen, és ö, olyan népszerűségnek örvendenek, hogy az esti koncertjüket pillanatok alatt eladtuk jegyeket, úgyhogy egy délutáni koncertet is megtartanak ugyanott, ami azt jelenti, hogy most már ugye 700-on férnek beállva a, a mi nagy termünkbe, tehát akkor 1400 ember a egy délután és este meghallgatja. Ezt a, a... De a komoly zene sem szenved jelentős csorbát, hogy kellő szókép zavarja, szavarra éljek, hiszen január 6-án Fasang László és a Szent Efrem férfi Goszpel keleten és nyugaton előadására sincs már egy igaz nem lesz duplikáció. Ú, így van, így van, de hát az ugye Fasang mind a kettő, a Fasang is, meg a, a, a Szent Efrém, hát nagyon népszerűek, és, és én azt szeretem bennük, hát régi-régi balátok mind a ketten, most a ketten ugye a Bubnó Tamás, aki a Szent Efrémet hozta létre, és a fassanglati, aki hát ugye az, az abszolút zseniális ezzel az egész forgón a világgal, amit kiépített maga körül, hogy, hogy borosztul nyitottak, és, és, és, és hogy, hogy mindent mindent csinálnak, Aztán szóval nem derogál nekik a könnyű múzsának hódolni egy kicsit, de ugyanakkor klasszikus, és, és, és remek ötleteket hoznak. Hát a Fasanglacid mindig is híres volt arról, hogy elképesztő jó, új ötletei voltak. Az Orgona párba, emlékszem, a Bupában ezt kitaláltak, akkor talán az elsőt, vagy az első kettőt én, hát ilyen bíróként én vezettem le, és az is egy óriási. De Orgona improvizáció a Zenakadémián is volt, ha nem mondom rosszul, én Kistétényi Melinda nevét így meg, de ha rosszul mondom, akkor lehet, hogy rosszul jár. Tehát. de abszolút nem rosszul, és, és én nagyon örülök, hogy, hogy a kis történetben illet mert ez egyike volt a a legzseniálisabb zenészeknek, akikben valaha életemben találkoztam. Tehát ő egy, egy csodál csodalény volt, nem is ezen a bolygón élt. Elképesztően improvizált, az hát ugye ő, ő, ő a Kodánynak az egyik, egyik nagy kedvence volt, és ja, a legszebb azóta, amikor énekelt és kísérte magát Orgonán vagy, vagy Zongorán, hát soha nem fogom elfelejteni, még mindig a kezdő tanár voltam, és akkor battusnak nevezett valahogy szeretett engem, és adott, hogy amikre rárajzolt, tudod, hogy belelátta, a különböző képeket látott bele, és akkor nekem adott hogy Mária a gyermekkel, nagyon vallásos volt, és még mindig őrzöm ezeket a, ezeket a kavicsokat, úgyhogy örülök, hogy most így karácsony táján megemlítetted a nevét, köszönöm szépen. Én is köszönöm a te rendelkezésre állásodat, neked a munkatársaidat, családodnak nagyon boldog karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok, ha minden igaz, 2024-ben talán január második felében is már találkozunk. Köszönöm szépen az eddigi közreműködést. Sok sikert, egészséget. Neked. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Szervusz. Szervusz. Bat András nem látták, de hallották, ő a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója. Támogatott tartalmat láttak.